Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil-Alamin və al-aqibatu lil-muttaqin və la-udvana illa alal-zalimin. Vəüsseləvə vəssəlimu alal-mürsəlin rahmeten lil-alamin. Nebiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və man təbəə ilə yomid-din ammə ba'd. birinci babda tohid barəsində keçmişdi. Bəzi məsələlərə toxunduq. Onlardan biri tohidin tərifidir. Yəni bəşəriyyətin əslin olması, ən birinci sufi yaranması bəşəriyyətin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 Yəni, hətta belə bir misal var ki, şərri bilməzsən, xeyri bilməzsən. Şir, köfür, nifaq, hamısı şərdir. Və onları bilmək, onları öyrətmək də onlardan qorunmağa ən böyük səbəbdir. Ən birinci səbəbdir. Yəni, şair deyir ki, Araf tuş şər rələli şər rələkən ni təvaqqihi və mən lə yərifu şər rəminən nəsi qavfihi.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 Hörmətli sahabi Hüzeyfə bin Yəmən rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Resulullah sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşurlar və mən də şərdən qorxmaqdan məxafət edirəm. Hüzeyfə bin Yəmən rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşurlar, soruşurdular. Mən də şərə düşməməkdən ötrəm. Mənə şər gəlməməkdən ötrür, şəri şər barədə soruşurdum. Hədisi Buxari rivayət edir.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 Əminliklə deyirəm ki, gedin hər hansı bir firqədən, Allah'a şərik qoşandan, qəbrə qurban kəsəndən soruşun, deyin ki, Allah'a şərik qoşmaq olar, görən nə deyəcək? Hə? Deyəcək ki, yox. Allah'a şərik qoşmaq olmaz. Kim Allah'a şərik qoşarsa kafirdir. Müşrikdir, əbədiyyən cəhənnəmdədir. Hamısı bunu deyir. Yalnız görürsən, əməllərində şirk var. Nə ütün? Çünki şirkin və tohidin həqiqətini bilmirlər. Elə deyili, elədiyi əməllərinin şirk olduğunu bilmirlər. Əgər elədiyi elə əməllərin şirk olduğunu bilsəydilər, edərlər mə? Yox. Çünki onlar deyirlər ki, sən deyirsən ki, sən şirk edirsən, deyil, bu şirkdir. Bu şirk olsaydı, filan kəs də müşrik olardı. Yəni, hamı deyir ki,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 Və eləcə də nifaddan hansı ki, imanın ziddi və əksidi nə üçün hətta bundan çəkinək və bunlardan qorunaq. Və inşallah ki, Allahın tövfiqəti ilə ilə başlayırıq, insan tövhid və İslam fitrəti üzərində yaranıb. Necə ki əvvəlki dərslərimizdə zikr etdik buna. Yəni insanın xilqəti, yaradılışı tohid və İslam üzərindədir. Əvvəlki dərslərimizə keçdik, təfsilatı ilə dəlillərini zikr etdik. Əgər insan bu fitrətin üzərində tərk olunarsa və ona heç bir təsir etməsə, təsir edici amillərdən aralı olarsa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 Əgər təsir edəcən amillər ona təsir, təsir edərsə, həmin bu fitrətinə, həmin insanın fitrəti düz yoldan əyrilir. Fitrətə təsir etdiyi də amillər, xarici və daxilə amillər, insan fitrətinə olur? Azır, düz yoldan. Tohiddən və İslamdan azır, öz düz yolundan çaşır. Allah spontanla qoyduğu yoldan çaşır. Azğınlıq da olanda üç dənə surəti var azğınlığa. Fitrət azarsa, haqqdan, yoldan üç şeydən biri olar. Üç surə götürək. Birincisi şirk, ikincisi küfür, üçüncisi dənə nifaq İnşallah yüz hər bu azğınlıq barəsində qarşıda gələn fəsillərdə söhbət açıdayıq. Birinci fəsil şirk və şirkin növlərdir. Bu üç şey nə idi? Şirk, küfür, nifaq nə idi? Azğınlığın idi Yəni, insanın firəti, az azanda təsir edici amillərin nəticəsində hansı surələri götürür? Küfür, şirk, küfür, bir də nifaq. Birinci fəsi şirk və şirkin növləri barəsindədir. Burada da üç dənə məbhəs var. Birinci şirkin mənası, ikinci şirkin növləri, Üçüncü, tohidi aparan və yaxud tohidin kamilliyini, tohidin özünü və ya tohidin kamilliyini aparan şirkin vəsilələri. Birinci məbhəz şirkin mənasıdır. Şirk lügətdə nəyə deyilir? Şirk lügətdə ismin lişşəy illəzi yəkunu beynə əqtər min vəxid. Yəni, bir nəfərdən daha artığın arasında olan şeyə şirk deyilir. Yəni, biri tək həmin şeyə məxsus deyil. Deyilir ki, qad işdərəkər rəcülən. İki kişi iştirak elədi. Təşərəkə. Və şərəkə əhəduhuməl əxar. Yəni, şərik oldular. Bizim dilimizdə də nə deyil? Şirk nəyə deyilir? Şərikliyə deyilir. Yəni, Tək bir nəfərə aiddir. Bir nəsə nəfərin nəyə olur? Ortaqlıq olur. olur. Yəni, şirk ortaqlığa deyilir. <gülüyor> Qəddə nədir şirk? Ortaqlıq şərkliy deməkdir. Şəriyyətdə şirkin mənası nədir? Şəriyyətdə şirk nəyə deyilir? Şəriyyətdə şirk <gülüyor> sarfu haqqı min huquq illəhi liğəyrihi. Allahın haqlarından hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf etməkdir. Və yaxud Musəvvətü qeyri illəhi billə fīmə huvə haqqun lillə Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eyni tutmaqdır. Şiç nə deyilir? Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eyni tutmaqdır. Necə ki, ədvəlbəyəndə Muhammed Əmin Şəhəti buyurur. Kim Allahın ad və sifətlərindən Allahdan başqasına sərf edərsə, yəni deyirik ki, Allahın haqqlarından Allahdan başqasına sərf etmək nədir? Şişdir. Ha, Allahın haqqı da nədir? O şey ki, Allahdan başqa heç kəs ona qadir deyil. Yalnız Allah taladan istənilir. Ruzidir, evladdır. Əgər bunu Allahdan qeyrisindən istənilirsə nə olar? Allahın haqqını Allahdan qeyrisindən sərf etmiş olursa. Ona görə də kim Allahın ad vəzifətlərindən, hansı ki Allah subhanətə ala özünə ispat edir, yalnız Allah subhanət alaya layiqdir, kim Allahın ad vəzifətlərdən, Allahın qeyrisindən verəlsə,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 Əmir etmək də Allaha məxsusdur. Sən deyinən ki, filan kəs, baba mənə evlad verir və yaxud məruzi verir, nə olur? Və Allahın haqqını, Allaha məxsus olan şey yaratmağı Allahdan gerisindən, vətdin nə edirsən, şəriş qoşırsan. Və yaxud Allah da der ki, Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur, onu həmin adlarla çağırım. Allahın adını götürüb, Allahdan başqasına versə. Məsələn, müşriklər özlərinin bütlərini Allahın adı ilə adlandırırlar. Əl-Uzzə, Əl-Əziz sözündən götürüb. Əllad, hansı addan götürüb? Allah adından götürüb. Allah adından götürüb. Mənət, başqa rəvətlərdə gəlir ki, mənlən adından götürüb. Bu nənədir? Allahın xüsusiyyəti olan şeyləri, adları Allahdan başqasından götürüb.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 və uluhiyyətdə. Bunun da dəlili Allah subhanətə aləm bu ayəsidir ki, Allah subhanətə aləm yəni müşrişləri oda atdığı zaman onlar orada deyəcəklər ki Təllahi inkunnə ləfi zaləlim mubin iznusavvikum birabbil aləmin deyəcəklər ki, Allaha and olsun ki biz sizi aləmlərin Rəbbi ilə eyni səviyyədə tutduğumuza görə Açıq aydın zəlalət içində idi. Nəyə görə? Aləmlərin Rəbbi ilə eyni səviyyədə tutduğumuz görə. Şirk nədir? Allahdan başqasını Allaha məxsus olan şeylərdə Allahla eyni tutmaq. Allaha məxsus olan şeylərdə nədir? Rubiyyət, ruhiyyət, əsma və sifət. İkinci məbhəz şirkin növləridir şirk növləri. Şirk, necə ki, Teysirlə Azizələ Həmrədəl Şeyx Süleyman bin Abdullah buyurur ki, Əl-şirk qad yakun əkbar və qad yakun əsqara. Yəni, şirk böyük şirkdə ola bilər, kisik şirkdə ola bilər. Və hu, yəni qəsimi 3 əqsən bin nisbəti ilə ənvə-i təvhid. Yəni, təvhidin növləri nisbətində sohidin növlərin nisbətində şirk üç qismə bölünür. Və kullun minhümə qad yəkunu əkbər və əsxara mutlaqan və hər biri mütləq olaraq kiçik və böyük ola, ola bilər. Mütləq olaraq da hər biri kiçik və böyük ola bilər. Və qad yəkunu əkbərə bin nisbəti ilə məhü əsxar minhü. Artıq özindən kiçinə nisbətdə də böyük ola bilər və yəkunu əsxara bin nisbəti ilə ilə məhə o və özündən nisbətə də kiçik ola bilər. Yəni özündən nisbətə də, yəni böyüyə nisbətdə kiçik ola bilər, kiçiyə də nisbətdə nə ola bilər? Böyük ola bilər. Deməli şeyx nədir? Şeyx deyir ki, yəni, tohidin təvhidin qisimlərinə, növlərinə nisbətində şik üç qismə bölünür. Təvhidin qisimləri nə cə idi? 3dir. Rububiyət, uluhiyyət, əsmə və sıfət. Deməli Rububiyyətdə şək, Uluhiyyətdə şək, əsma və sifətdə şək. Və hər birində də şək, Rububiyyətdə, Uluhiyyətdə, əsmə və sifətdə mütləq olaraq kiçik və böyük nə olar? Ola bilər. Ona görə də, yəni Şeyx Əhməd bin Həcər Əlib bəytam buyurur ki, əşrkin növən şəkdir, iki növdə. Əkbər və asxar, böyük və kiçik şirk. Fəmən xalusa minhumə vəcibət lehul cənnə. həmin şirklərdən qurtularsa, böyük və kiçik şirkdən ona cənnət vacib olar. Vu Muhammedun al-akbar vacibatlahunlar. Kim böyük şirk üzərində ölərsə ona cəhənnəm vacib olar. Fəşirkul akbar böyük şirk kə sujud və والن nəzər ləğayrillah Allahdan başqasına səzə etmək, Allahdan başqasına nəzir demək vəl asghar kiçik şirk isə kə riya, riya vəl haləf bəğayrillah əgə ləm yəqsul təzimi məxluq təzimillah. Yəni Allahdan riya Və bir də Allahdan başqasına and içmək. Əgər and içdiyini məxluqu Allahı əzəmətləndirmək kimi əzəmətləndirmirsə, o zaman nə olur? Kiçik şirk olur. Yox, əgər Allahı əzəmətləndirməyi qəsd edirsə, Allahı əzəmətləndirmək kimi and içdiyini də əzəmətləndirməyə qəsd eləyirsə, onda nə olur? Böyük şirk olur. Deməli, fəşrək iki yerə bölünür ümumilikdə. Böyük və kiçik. Yəni müsəlman Bunların ikisindən təkinməyi üçün, ən birinci özün təkinməyi üçün və sonra yəni, bu şirklərə düşməyən insana bununla hökum verməməsi üçün B mütləq bu iki şirkin arasında fərqi nə etməlidir, bilməlidir. Biri görsən ki, birin elədiyi heç şirkdir, heç bilətdir, çıxır, deyir ki, Frankas müşrikdir şirk eləyib, açı, bir dayan, bir sən birinci şirki bilmirsən. Heç sən elədiyin özü Allah qorursun, şirkə girir. Çünki sən Allahın və Rasulunun şirk salmadığı bir şey şik sayırsan. Yəni, şirk olmayan şeyi şik sayır, götürür deyək ki, frankəs kafirdir, müşrikdir. <coughs> Necə olur bu? Yəni, birinci özün bu şeye düşməməkdən ötürü. ikinci də şirk eləməyən insana şirk ilə hökum verməməkdən ötürü sən şirkin, böyük şirkinlə, kisi şirkin arasında...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 Kiçik şirk isə böyük, böyük şirkdən, sonra ən böyük günahdır. İkincisi böyük şirk, ikinci fərq. Bunları va əzbərin soruşasam gələn dərslərdə. Bunları soruşasam gələn dərslərdə. Böyük şirk sahibini dindən çıxardır. Kiçik şirk isə sahibini dindən çıxartmır. Təvhidin çamilliyinə aparır. Vacib çamilliyinə aparır. Vacib çamilliyinə 3-cü fərq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 əbədiyən əgər böyük şiq eləyən, böyük şiq üzərində ölərsə, əbədiyyən cəhənnəmdədir. Kiçik şiq sahibi isə əbədiyyən cəhənnəmdə qalmır. Onun işi başqa böyük günah eləyənlərin işi kimidir. Kiçik şiq eləyən. Heyə, cəhənnəmə girəsə, cəhənnəmə girdiyi zaman nə olur? Cəhənnəmə girdiyi zaman kiçik şirk eləyən, başqa böyük günah eləyənlər kimidir? Yəni böyük günah sahibləri əbədiyən cəhənnəmdə qalır, yoxsa yox? Yox. yox. Amma böyüklüklə kiçik şirkin arasında olan fərqlərdən də biri, yəni 4-cü fərq nə idi? Böyük şirk sahibi əbədiyən cəhənnəmdə qalır. Kiçik kiçik sahibi, şirk sahibi isə əbədiyən cəhənnəmdə qalmır. Böyük günah sahiblərinin hökmü kimidir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 Böyük şiklə, kiçik şiklərin arasında olan, kiçik şiklərin arasında olan fərqdir. Nesə dən fərq zikir elədiyik? Okay. Altı dənə. Birincisi, böyük şik köfürdür, kiçik şik isə böyük ünaqdır. İkinci, böyük şik dindən çıxarılır. Kiçik şik dindən çıxarımır. Hə? Tohidin kemaz vacibini apalır. Üçüncü, böyük şik əməlləri batır eləyir. Kiçik şik isə hansı əməlin əslində olubsa və yaxud əməlin çoxunda olubsa, Onu batılıb. Dördüncü, böyük şirk sahibi cəhənnəmə girir və orada əbədi qalır. Kiçik şirk sahibi isə əbədi qalmır cəhənnəmdə. Beşinci, böyük şirk sahibin canı, malı, halaldır. Kiçik şirk sahibin halal deyil, halal eləmir. Altıncı nədir? Böyük şirkin sahibi bağışlanmır və kiçik şirkin sahibini isə müvazənə altındadır. Yəni, yəni, əgər onun həsənətləri çox olacaqsa, bütün günahlarına qalib gələn, da cəhənnətə girəcək, yoxsa hara girir? Cəhənnəmə girir və yenə cəhənnəmə girsə də haradır? Qurtuluş cəhənnətə gidir. Birinci mətlə böyük şirktir. Böyük şirkin tərfi nədir? Böyük şirk isbətu şərikin lilləh əzzə və gəl fi xasaisihim.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 və böyük şiş sahibinin qanı və malı nədir? halal olur. Allah Subhanahu taala müşriklər barəsində buyurur ki: "Fəzən saləxəl əşrül hurm fəqtulul müşrikīn haysu wəcəttumūhum və xuzūhum və ħsurūhum və qə'dū lahum kullə marṣad fa'ntabū və aqāmus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 Yəni, dəlilərin bir hissəsini götürür, bir hissəsini tərk etmək əhl-i sünnənin mənhəzindən deyil, zəlalət firqələrinin əhlinin mənhəzindən deyil. Necə ki, keçin ilə dərslərimizdə zikr ondur. Peyğəmbər Sosan artıq hədislərində bəyan edib ki, zimmidir, müahiddir, müstəqməndir, kafir olsalar belə onları öldürənin, yəni cənnətin iyi burnuna gəlməyəcək aydın olduğu məsələn. Yəni bu ancaq hər yəni muharibə aiddir. Hansı ki, səninlə onun arasında hədd var. Və eləcə də Allah Subhanahu bu şəkə fintəbu və aqamussalata vətə və, və zakata faixwanukun fiddin. Ayə. Tövbe etsələr, namaz qılsalar, zəkat versələr, onda sizin dində qardaşınız olarlar. Və nufasul-əyətil-əqmiyə bilən biləng üçün biz ayələrimizi belə təfsil edirik. Tövbə surəsinin 11-ci Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəsi hətta yəşədu ən la ilahə illə Allah və ənə Muhammedən Rasulullah və yuqimus salə və yutuz zəkə. İnsanlarla la ilahə illə deyib, la ilahə illə Allah, Rasulullah şəhadətini deyib, namaz qılıb, zəşət verənə qədər döyüşmək mənə əmr olundu. Fəizə fəələ zəlik asəmū minni dimā'ahum illə bihaqqil-İslām və hisābuhum Əyər onlar bunu edərlərsə, onda öz qanlarını İslamın haqqından başqa məndən qormuş olanlar və hisabuhum və onların hək hesabı da Allahdadır. Hədisi Buxari rivayət edib. Birinci məsələ nə idi? Şirkin hökmlərindən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 Və lov əşrəkū la hədə anhum məkanu yəmlun 88-ci ayəsində buyurur ki, yəni peyğəmbərləri zikr edənlərdən sonra buyurur ki, və lov əşrəkū la hədə anhum məkanu yəmlun onlar şirkətsəydilər, onların etdiyi bütün əməlləri nə olardı? batil olardı. Eləcə də Allah Subhanahu ta'ala buyurdu: "Vəraqət uhiya ilayka və iləlləzin min qablikə Artıq sənə və səndən əvvəllərkilərə vəhy olunub ki, əgər şərik qoşsan, sənin əməllərin batil olacaq və sən ziyanə uğrayanlardan olarsan. Yəni ikinci hökm nə idi? Əməlləri batil eləyir. Üçüncü hökm əgər böyük sahibi Şirkin üzərində ölərsə, onu heç vaxt bağışlanmır. Allah s.ə.qədədir ki, İnnə Allah ələ yəxfir əyyə şirəkə bihi və yəxfir mədun nəzəlik eləyəmək yeşə. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını heç vaxt bağışlamaz və bundan ki, ki, günahı da nə edər, dilədiyinə bağışlayar. Nisa suresinin 87-ci ayəsi, 48-ci ayəsi. Əgər böyük şirkin sahibi ölümündən qabaq tövbə edərsə, Allah tələ onun bəsə başlayır yoxsa başlamaq? Başlayır. Allahu subhanahu wa taala buyurur ki: "Qullil ilayhi kafarū iyantagū yughfar lahum ma qad salaf." Allah subhanahu wa ki: "Kafir onlara de ki, əgər qurtarsalar küfrlərindən, yəni tövbə etsələr, onların etdiyi əməllər, etdiyi şeylər nə olacaq? Barışlanacaq və və iyəudu faqad madat sunnatu al Əgər onlar öz küfrlərinə qayıtsalar, artıq onlara əvvəlkilərin yolu, sünnəti bəyan olunub, göstərilib. Ənfəl surəsinin 38-ci ayəsi. Dördüncü hökm isə, yəni, böyük şirkin hökmlərindən, böyük şirkin sahibi axirətdə əbədiyyən cəhənnəmdədir. Allah subhantabı buyur ki, İnnəhum mən yuşik billəhi, fəqat xarramallahu aleyhi cənnəti və hün nəq və mən lizzalimina min ənsar. Madə surəsinin 72-ci ayəsi. Allah subhantabı buyur ki, həqiqətən,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 əməlləri batil eləyir. Üçüncüsü sahibinə bağışlanmır. Dördüncüsü də ki, qiyamət günü əbədi yan cəhənnəmdə qalar. İndi inşallah keçirik böyük şirkin qisimlərinə. Təvhidin təvhidin qisimlərinə nisbətdə böyük şirk də üç qismə bölünür. Birincisi ruhiyyətdə olan şirk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 Yəni, bura başlamamışdan qabaq bir fayda, fayda verəmək istəyirəm. Lüqətdə təxid nəyə deyilir? Təxid nəyə deyilir? Təkiləşdirməkdir. Təkləşdirmək. Hə, Fərid? Hı. Sən bilərsən də təxid nədir? İfrat, təkiləşdirmək. Təxidin əksi lüqətdə nədir? Şişdir. Yox. Cürtləşdirilməkdir. Cürtləşdirilməkdir. Cürtləşdirilməkdir, amma?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 Şirk dediyidə isə bütün tərəflərdən olmur. Bütün tərəflərdən olmur. Bir çıxqanda olsa nə olur? Şərik olur. Bir çıxqanda olsa şərik olur. Onca şərikdə görsən, yəni iki nəfər iştirir, deyək ki, mən onun 10 faizin şərikəm. Və yaxud deyir, 1 faizin şərikəm. 1 faizdə nədir? 1 olsa deməli nədir? Şirkdə, yüce getdi. Amma təəddüd olsaydı, gələk hər tərəfdən olmalı Bütün vət, min cəmi il vücub ki, şirk olsun. Hə? Min cəmi il vücub, ərəblər deməsən. Yəni, hər tərəfdən olmalıdır. Yəni, yüzəyüz olmalıdır ki, şirk olsun, təddüd. Amma şirk kəlməsi gələndə nədir? Yüzəyə yox, biri də bilsa. Həm də ki, ikincisi də ki, azı da. Çoxu da nədir? Şirk sayılır. Vəsə o, 1 faiz oldu, 2 faiz oldu, 0,5 faiz oldu Bu Götürürəm. Şəriki sayılır, sayılmır. Hə? As, ona görədən, yəni, şirk yəni, şəriyyətdə toxudur nəsi? Əksin nədir? Şirkdir. Diqqətlə olunur. Yəni, bir faiz olsa belə nə sayılır? Şirk sayılır. Birinci şirkin birinci başa düşdürüz bu məsələ. Həm, yəni, təaddud olmadı. Çünki təaddud həm tərəfdən olur, bütün tərəflərdən olmalıdır. Hər tərəfdən olmalıdır. Həm də ki, yəni, Ə, azına çoxuna fikir ə, fikir verilir təaddüddə. Şikdə isə, yəni bir cəhətdən olsa da şik sayılır və azına çoxuna nə olur? Fikir vermir. Az olsa, çoxdursa nə olur? Şikdir. Şik. Hansı tərəfdən olur olsun, nədir? Sir uluhiyyətdə, sir rubiyədə, sir əsma və olsa nədir? Şik olur. Amma təaddüddə əsma və sifət, bir də uluhiyyət toyunun hamısında olmalıdır şik olar. Amma şirk deyəndə nə olur? Və, yoxdur. Bir tərəfdən də olsa şirkdir, az da çoxu nədir? Şirkdir. Ona görə diqqət